Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun megjoro dhe falenderojm vetëm për ç'i ndihmë dhe falë kërkojm. Dor sala vdata dhe bekime te Allahu qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët dhe të çdo ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nërëllëzër në, në takimin e kaluar, kemi filluar me e komentu kapëtinin El Fil, një kapëtin që Zotit fletë për një përpje kete deshtuar të një odhëhetësi mëhuës i cili deshi që me përdur ushtrinë të ti dhe forcët të ti kundështë të pisë e Zotit. Dhe deshi me e rënu qabën. Dhe me rast në kso ngjarje Allahu xhallahu ala pastaj më vonë ka zbritur një sure. Ku këtë sure treguat qëllimi i tij përpjekja e tij dhe në fund përfundimi i përpjekjes së tij. Kjo ngjarë ka ndodhur themë pikërisht në vitin kur ka lindë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo e ka vet një mesazh të qartë që ndodhidh me dërgimin e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Ti më mor ti ka e thit por Allahu thel lemta rake fa'ala rabbuka bi ashabil fil Ti O Muhammed a ke par çfar u bori zoti atyre që erdhën me elefantin ashabul fil i quajti Allahu xhellahu te ala pronarë të elefantit dhe aty kemi thënë se çka do thot kjo kur Allahu a e ke pa ti edhe pse nuk e ke pa Nëse ne të lejmrujëm, të informojëm, mërë, si me më e pa, bindu, në ka pikë me dyshënë atë që Allah u gjëllë e vojë, dhe në ka lejmruar dhe në ka informuar. Këtu Allah u thë ashabu l'fil, e lem të rakejhe faal e rabbu kebi ashabu l'fil, prënartë e elefantit, e mërën emnin bi bazën e ati mjeti që dëshën me i bo Allah gjuna. Qëka nëmë kuptonë këtë nërdozën? Se njeri u, njëtë në kësaj bote, i ka më sëpaku dy emërtime, dy emëna i ka. E ka një emër në letënjoftim, në qertifikat të lindjes, këtë emër e a ja vendosin prim të ti, e vendosin këshmë gëta afrëmit të ti, Dhe këte emëna zakonishtë janë emëna të përzidur, janë emëna të mirë. Se s'li prind ka qefë që fëmiju ti me bartë, emën të mirë. Edhe përse së nga njëre për shojmë, për do gjojmë, emëna pa kuptimë. Ose me kuptime që bjenë desh me mësimet e festonë. A në dhënë pas kujdes për emërtimin. Ese emëni është të regu e si i parë për identitit në këti fëmiju. Kusë o kë? Kusë që janë familja ti? Emëni Ndhe dhe Allah Gjellera Shrika për zhjodit për Muhammedin Aleyhi sallat wa sallat wa sallat Amën në më të mirë, Muhammed Muhammed e shtaj që është ilafdruar Dhe janë mbledhë cilësit E milat e kaj Kërso që duhet me pasë për zhjodit Me për zhjodit amën në mirë është përgjëtsi e prindit Me jazhjodit fëmiju të ti amën në mirë Një amër që Ka kuptim Një amër që ka histori Në jes me të regu të akumë vendusët emnin e këti burit madhë, dushë më bësi këtë. Një emë që nesër, barës të këti emni, i bëhet model ajë që në basë të ti edhe në emnin, e mëra. kështë mëra. A në kjo është emni i parë që njëri e medhë, emni i familjes. Në dohë që këtë emnë, në pasaj këndjën me emeritu, e në dohë që mësë me emeritu. Do në vepe të ti me këndë në këndërshime emnin që e ndodhë kjo, ka emën të madhë, ka emën të mirë, mirë, po vebër një ka tërësështë në këndështim e emën që e ka. Të. Ka kështu njerëzë. Me që thëtë, aje ka këtë emën. Dhe emën i dy që njerë e merë, e këtë e ka pastaj me përzjedhën e ti. Në emën e parë, në certifikat, e ka emën që se ka zgjedaj, ja ka në zgjedaj kështetër. E emën i dy të, që e mërë njërë njëtë në kësa i bota është, e mërë që e përzidha i vetë. Por ju e mërë që thëtë kam qëfë me mëthirë muqështë. Më ju kë e mërë. Po e mërë që e mërë në më bëzën e shoshnisme kënërëmë. Të punëve që i banë. Të mënyrës e jetitës që e kalenë. Ka e mërë të të hadith, që emërtim, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Se qëfar emni e ka të zotë të gjellë u ala Në emni e kim të njerës Në certifikat të njerës të thyrën Po në emni e ki të zotë të gjellë u ala Emni të Allahu nuk është emni i babës që ka gjitha për, është emni punve tua është emni i shështis të të në Në Allah këtë në tha Ashabin fil Për nartë elefantit Sa së ka post emni elefant Elefant kanë qenë kafshra Që me te ka në mërzu qabën Andaj në basë të këti shiri që e bëni njët me bo E mërën edhe emnin A njën e pa të emnin ebrehe A i mbreti Kemi thonë ebreheja Erën mërën u qabën Surja që fletë për ebrehen Së so ka emnin surja ebrehe Për e ka surja fil Kapinë e elefantit E pëse elefantit vetësuar E ka prudikush Për prud, e ka prudikush Andaj ka mërë emnin e shiri që e ka bujem në Rallë që e ka بعدها الله جل وراء كيف أرثت القرآن بيأصحاب الفيل برنارة أتاة شتراسة الأليفانت أنه لذلك مكتب أمرتم كيف أرثت محميدي صلى الله عليه وسلم ده جنك التعديث محميدي عليه الصلاة والسلام قال الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة Fjala e vërtetë, vërtetësia sjell në punë mira. E punë të mira çon në xhennet. Wala yazalu al-'abdu yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahis siddiqa. Njeriu do joni tash. Njeriu vazhdimisht e flet vërtetën. Njeriu vazhdimisht është i vërtetë. Derisa tek Allahu Shkruhet me amin i vërtetit Ta shënë kë amin të Allahu Jo fillën e fistek, i vërtetit Ajë që e fillët i vërtetit Shëtë me amin të këllahu që allë u alë Vo inë në këdhiba jahdi i në fëgjur Gënjeshtra Shpija në pun të këshia, në pun të zeza E pun të këshia Vo inë në fëgjura Nëse pun të këshia shpija në gjëhënan Pun të këshia këtë qojnë Qëshënja këtë qëtë qënë Në gjënatë ثم جهنم الله نور ولا يزال ولا يزال عبده يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ذربي باشدي مست غنيان غنيان غنيان كاكابو زكن مريض دريساتك الله جل جلاله النيه معمل غنيشتاري رانص الله نورته بونكوم امني أمن ميركم E kam në Muhammed, Muhammed a kanë qitë baba, Abdullah, filan, e emnat mirë shumë shum, Kështë e ka emnin, në certifikat, të Allah e ki qështu Përndaj, a shumë rëndësi, në njëri, qëfar emni përbën me punë dhe t'i në të Se të ka Allahu gjëllë vojla, kemë u thirë me qatë emnin, me emne punë dhe tua Ka njëri që të Allah emnia, ka emnin besnik, të aman besnik të Allah Ka një që tek Allah, ka amin të rathar, e pëse këtu e ka besnik? Dallan? Ka një që tek Allah, ka amin një vërtet? E ka, e kunder ta, mashrus. E kësë më radhë. Andaj, Allah unë aflet për emërtimin, qëfar emni ki tek Allah gjallë gjallë li hu. Qëfar emni kena te Allah gjallë hu ala? Qashri që kena puntë? qështu shukën e shushnin, qështu shukën e njëtët, apo vej pra tona, në basë kësaj, i këna amën të ka Allahu gjallat gjallahu. Pasë e Allahu vazhdojnë të këthëm, e lëm jëgjë al kejdehum fi të dhëllil. Në jithin viju e se Allahu thëtë, e lëm jëgjë al kejdehum fi të dhëllil. A nuk e bëri Allahu mundin e tyne, kur thët e tyne të dreshtuara, Ata këshin kurth Ata këshin bë një lej Një lej e, Mashtrimi Që në bastë këti kurthi dhe mashtrimi Me i realizu që lejimit e tyne E Allah u gjallëvala u aqej posht U a dështoj Allah u planet Dhe kështu në do të vazhdimisht Sa ka njerës Që në fshëhtësi pra paskenave në errësira bëjn kurthe plane të llojleshme me bodom e Allahu xhallahu ala i përcjell këta njerëz e kanë dërt mos po injëzdoni ka mirë këta njerëz e kanë dërt mos po i sheh dikush kjo është goli juaj pse po i sheh Allahu golës e kanë avë e pastaj Allahu aqhet për ميدane avë bash bash që i shikim që nuk i kushtuave me ndje, që i shikim kome i pëshnuave, me qitë për mejdanër. Sa njërë dhe muru në forma të ndryshme me mëshef, dhe kanë qenë sigurët se nuk dihet, e pas të e Allah u gjëllë e volë i ka, i ka pëshnuave. E le mjëgjë al kejdehum, fi të dhëlil, kjo është ajti madhë. Allah u tha, mundin që e bëri, sa u organizu ebreheja, sa u armatasë, e sa u pregadit, e sa kurthin e bëri, e sa mashtrimin e bëri, e sa pun t'i bëri, në fund, krejtë dështaj. Andaj, njerëzit në format të nërëshme, dëshirojnë me bodam. Mi pa e që është më e rëzikshme të rëzër, dhe më e keqja, nëse njëri, bëhet pjesë ndë një plani, ndë një kurthi, Me i bëtë dëmë fërë së Allah gjele gjele lu Apo me nalë fërë në Zotit Sa përpjekje janë bo Të në dhezër Sa përpjekje janë bo 50-djet më radhë Në sistemet e kaluara Sa ju më bërë përpjekje Që mos me pasë gjamit në mazdi A ju më bërë përpjekje qëmëta? Po, vëllat Përpjekje të lëlleshme janë bërë 50 vite më radhë në forma të nërëshme, me shkollim, e me sundim, e me imponim, e me detyrim, e me gjithësha, qëli ka qenë, do të thotë synimi final, i gjithë thakësyni planeve, që mos me pas njërë që tojnë la ilahe ilah, illallah, a po? Mos me pas atil që, thalin, sotë gjamiat mos me qenë kështu, ma dje, edhe unë bëllën gjamiat, sëmë tepër në shtetin arm apo edin në Shqipëri farr ndodhi pas 20 vite njerit nuk, dini nuk dinin çka xhamia nuk dinin çfarë Allahu xha l xha lul pos në rast të përgatitimit mshef mshef shumë apo e ky mundë që përpjeke ky investim kush kaj? Shkaj një gjemijat, ka i kresh koj hoç këtu në xhamia alhamdulillah këtu njerëz ka kthën tek Allahu xha l xha lul kush i kthe këta njerëz në xhamia kush i çënë xhamiat Allah o gelejalu. Nëse kjo është feja e Zotit të Zotit. Me çim kjo fe e ndërlidh me Muhameditin Alihi Sallatu Vesselam. Këshme hub kjo fe kur ka dek pejgamberes asrën. Apo me kum kjo fe ndëlid me çka do të qoftë, m'tikish me hub. Madje paradisoj ko e komlëzu se një nga profesorët e njohur ton hebre është bë musliman. Pse? është përveç një fakti bo musliman. Gjithë ato sulme kësaj feje, apo gjithë ato fushata propaganda, edhe mos mialun shajih hiç, vetë urrit që vetë Zoti e bën këto, se njeriu s'e mbron aty. Apo? Mo tulchu për ti je njëri i sinqert, ti je njëri i mirë, hiç kës ske bó, kurë s'ke bó. Vet mu tulshu vëjo dy gazeta mu tulshu apo. Apo? Qysh din me me Zezu? E po? Qka bëta po? Alloj, dyshënë antartë e shpistën, dyshënë që më skibot e qka njësën e allo. Gjithë të qka qesin, e po? Se në skibot e? Dhe ishë dy mu të lëshu altën. A ne, fillojnë halku, pak më mata mënet me t'ja, mësë mënet me t'ja, po presëm të këshumë që a përbote, që është të ndodhët me njërin. Jë dyja, dy qënë, dy, dy, që, dy, që, dy mje, njëzët mje, sa du shtoj, përtale, faq Të shkruët, të bojët, në mirët të ndryshme. Që kjo është feje kështët e feje kështët. Me që thatë, në fund, në fund pasaj, kur përbëjmë logarinë, feja me e përhapën në botë. E kush e bënë kitë funksë? Kjo e feje zotë i gjën levalut. Kush për bënë që këtë shpifi dhe akuza me shku përshpë, e me vazhdu feja Allah e të lërë shumë e jetës? Allah e gjën levalut. Aj që e nalë elefantin at Edhe shumë të tirë që ja u kamar mena që në elefant të arzojnë, që ka kam për para, i ka arzojnë zote gjelaluha. E në mjë gjëal, kejde unë fitadlil. Allahu gjelaluala mundin u aqenë pasht. Dhe investimet u aqenë pasht. Kusht dhe që mundi ti dhe investimi ti është për me ua njëllos njërëve besimin. Me Një uprisht njërëve lidin me Allah në gjelaluala. Nuk lenë zote gjelaluala të. Kanjerë që e manipulojnë, duhetin për ashtime. Ka një habitet i kush ka kështu. Po në esencë most mosi vlashë e vërteta. Ai që ka thënë Zoti jale vola. Elam yaj alkeedum fi tadnil. Kan shku filoni e pisteku, këshmorod, edhe ata që në përklas ja prishin me zë agjërimin e ata kan shku, e ata që kan shku Zotin, ata që kan shkul Kur'anin, e këjt kan shku afë. E kush ka mët? Ka mët Kur'anin afë. Ka metë gjamia, ka metë namazin, edhe gjithë ka me metë. Sa të ka thonë Zotë e Gjallat Gjallat Luhua. Përndaj, në si besimtarë do të muni krenarë me këtë qëse që Allah Gjallat Luhuala ka marë përsi për me rrujt fenë. Në nuk në e kalonë Zotë i neve me rrujt fenë. Për neve në e kalonë Zotë i vishni sanë. Me rrujt vetëm për mes fesatën. Rrujt i vetën tonë. Rrujt i vetën tonë. Erunë Allah u fenën vetëm. E runi Allahu Jellahu Wala, ama na mos duam shkaktar se përmes neve dikush më e godit fen. Do më silljet tona me veprat tona, me fjalët tona e ngakion e tiruje veten tonë që përmes teje. Mos mund jollos feja, mos më marr njerëz mendim të kaçë për fen për ka për shkak të silljeve tona, veprave tona. Kjo është e keqe. Na keni kët përgjësi. Kjo është përgjësia jonë. Me ruaj të veten tonë që përmes teje Ma s'mo fol keqë për fejnë, për. që për mes neve dhe për shkak neve, ma s'mo fol keqë për Allah në Gjellë Vala. Kjo është obligimion. Dërsa me erujt këtë punë, e ka zotë i Gjellë Vala. Qfarë thë Abdulmut Talibit? Në të gjuhat? Në takim në kaluat. Deve që në mija o borë, thë mu në vynë devet, këthemi devet. E thë qysh nuk pëmërrit për qabë. E thë pëmërzitën, po, su në rujnë ato E runë Allah u qabën, edhe e ka rujtë Allah Gjallaj Gjallu. Në situatët të shumë të të nërëshme ka pasë tendenca, të përpjekit të lëshme, e ka rujtë Allah Gjallaj Gjallu. Dhe ka me rujtë, të eri së sa kësaktoj me rujtë. Përndaj, Allah u thë, ele me gjë al-kejdo për të të dlilë. Gjdo kush i cilë i dënë dhe menon, se shirri që e bënë, fshihur a zi, nuk ka me dalë dikurë, ka me dalë avta. Allahu i jan Allah nga rahmeti i imlan njerzit, mos po penduat, mos u habit. Edhe ne Allah çka ka çëllimë, po jap mundsi, jap Allah afat. Se me konçi për shembull, njerit si të bën keq, merr zbulot, s'bën keq kur kush, jo nga frika e per zotit, po pe marrës pe njerëzve. Ose nga frikase ndjeket penalisht e këso merat. Edhe Allah i lën njerit lir. I mbulon. Dhe dalin për në ميدan, veç kur danin pastaj bëj keq botë apo. Bangi Këçbëkotat. A da dorosi Fundeci u proponojnë për Kosovë fatkeqësisht apo është turpaja që po dëgjojmë që ka punim në fatkeqësi tëm. Një ka dal. Kaç që po mshefën atë. Kaç që po mshefën mas publit këshia. Kaça la këç përdoren ta atill detyra që populli u ka bësuaj këç përdoren u themi merrni msim. Merrni msim qase do të ketë të rradhës të poshtuar fatkeqësisht. Është turpnuar. Andaj merdhimsin pendohu. Keq duan nga kjo çaja? Sa po t'nen Allahu hala. Sa halas ka dal për ميدani. Apo mos më mendos se nuk del aftë. Ka më dal. Me, me lejen e Allahut ka më dal. Kushdo që fshi horazit ka keq shpërdor. Çka do të quhet që është besu? Më dëmtu kët popull, kët rini, më dëmtu të armën, moralin, arsimimin, pasurinë, kët Allahu hor ka më vënë. Ka një hanë kur është dë kofshënë ta kur është dë kofshënë ta edhe e, e kundër ta kur është që ka tentu dikën padrecisht me një los nështë a për një kotë sa këtu me me në hamer njërë delë pasërtia në shesha edhe e para dhe dyta Jusufin A.S. e akuzuan për moral për ishtë indershëm shkum pa ku po pa ku spërvua Po në fundë që ka ndodhe? Dulli Jusuf e Alehi Salam Dhe krejti kërkun falje Na falje se na e na kuna ta që këna shpip për të jofën Pasronë Allah gjelële gjelële uven Andaj edhe ati që është bëhe pa drejtë Sabër Se me lene allatë Komaradërët si e në ven Po edhe ti që jetu bë pa drejtë Dukë më shëf Masë në një karikja, ma në një pozitë një... Ti kush do kërë fështi që për më shëfë është likon Apo? Kujdes. Mërëmësim, mërëmësim se Allahu Gjellë Gjellë Hu është në prit të gjdëkujt Allahu është në rabbeke le bil mirësad Allahu është në prit Kue ka qitë pritë në zotin nuk e dimna A më gjdëkujt kaj pritja ka qitë Allahu Gjellë Hu Alekur Nësë së nalet para pritës Ka më rëmë pritë A e që nalet para pritës Ja hjekë Allahu pritën Ja më nënë këbokësh pendohu te Allahu xhallahu xhallahu ktheu bono mirë. Ama çoroditet edhe më nëse po shkon mirë kjo punë s'po merresh kërkush, e di se është një pritje. Se nuk lën Allahu xhallahu xhallahu që njerëzit në forma të ndryshme bashkërtu çu që shkon çef ata. Me përhapt kiaçin e zezën e marzinat ne popull nga se Allahu xhallahu wala i mbron njerëz të mirë. Andon eli sallallahu xhallahu wala që kurdo që msheforaz dikun atje çado qoftë bën plane kurthe të llojshme që me na e degeneru rin ton Allahu xhallahu ole ja, ja përshpejtu vritën e na ruaj peshrën e ty na von edhe forma të dëshmo po më na dëmtu na ruajt Allahu peshrën e ty na von çfarë do forma qoftë ajo për këtë arsye të vëllazër Allahu thot në Kur'an ja eha al insanu ma garraka bi rabbika al karim Allahu Gjellewala e pyth njërin qëfar për të habit të joptëm qëfar për të bënd ty me në gabur kjo është pythi që ka bozot Gjellewala dhe cëla është përgjigje djetarët kërre kanë komentu këtë ajt e kanë dhonë një përgjigje kanë thonë po e mashtronë njeri unë vënese e dënimit vënese e goditjes Përshamull të nëzër, si kusët e kim përmendit sara Ne edhim që njëri e ka obligim me falë gjumon, apo E ka obligim me falë sabon Namazin, është obligim me falë për zotin që le gjallu Nëse njëri cili përshamull nuk e falë namazin Jendal Allahu Gjalluola mundësin e thidhe së oksigenit Së ke falë, së kam e thëkës jen A këshin muqë prazë zemijat, a mu muqë zemijat Kështë me në nëzuna se udha. Apo se si të nalë të frimën, mehere, e di këtë dhe të marë. Apo Allah se si jo nalë frimën e pëse salin a ta. Allah se si jo nalë frimën e pëse ta bojnë keq njerëtë sa këtu. Se si jo nalë Allah frimën e përna përshem me konë qështë ka qenë të disa popin të kaluarën mëti, e ka përmen në pejgamberi s.a.s. Salë e njëri, si ka bu keq, i ka dal një shajq të në fëtyr. Si e kam po njerë, ka Por na dikujtë më bó via via vtiçësh top, ha? Kë s'bajë ke më mot veten tia, a po bën çat via po nalesh? I pa Allahu si u bën via at një herë avë. Asë u nal frymën kërkuina. Asë u nal uin kërkuina një heravë. Amë kë nuk do më thon se nuk kamani diçë nuk të nal frymën. Kë nuk do më thon, mosuhabet e nitit kam në ardh. Me famo mos e prit at dit me ta nzon një vet. Se tani luf njëri veçat ni një frymë mas kam opta. Ti ke hartë. Do të bëj një muhabet. Allahu subhanahu wa ta'ala ja pa fat. Sa dush ka pa sa fat? Mirë, po ai që e keqë përdor fatin, ai për më dënimin e merituan. Çdo kush pini e bën mëkat edhe mund të bëj shime. Mirë, po e vërteta është që duhet mu të pendohet kaqaj dhe ora. Duhet që ne ti të thimë Allah te barekota Allah. Andaj edhe të menduarim edhe ta mbuloj mëkatën që e kemi bën atë. Dhe gjithashtu Allahu Janallahu ala thot në Kur'an në fund wala yihiku almakru sayy ila bi ahli. Dhe nuk e godet e keqja e kurthe të ndikut as kënd pas sa që ka vde. Dhe e keqja e kurthe të dikujt nuk e godet pas sa që e ka boshatop. Për këtë arsye, njeriu duhet të past frikën e Allahu Janallahu ala apo sku i deshën nga hakmori i Allahut ndaj tijave. E ju jo që esenca e veprimit të jetë apo më shë dikush apo më shë dikush. Nëse s'um injezojnë kamerat, edhe s'um shë dikush, e atë ko ka rruga qel. Ama çmembo kamerave e këtu me radh, nëse vetëm me kamera bum të mirë, atë sosh ki e mirë që na duhet apo. Nëse vetëm me detyrim bum me të mirë, veç kërë dim që na denojnë bëhë mitë mirë a me me bëhë me i pështu drejtsis se kemë dikën e të që ne e bëqarën së na duhet kemë mirë shtrapën për këtë arsu e kemi thënë dhe në fund du me përfundu se besimin Allah në gjellewala garantën garantën formim të duhur besimtarit të drejtë që ka besu në Allah në si duhet nuk i duhet në kamerët afton astu ki duhet me etu të me kur gjë i mi aftën Allah në gjellewala le e ku dush dhe si dush, nëse ka besim në Allah në të fuqishëm dhe punan kë besimit ti si duhet dhe funksionan si duhet me dhe në Allah gjallegjera në hu do t'himit të sigurit pandaj besimit është er siguri nësilë siguri në gjitha aspekt humbja besimit s'ilë pasiguri në gjitha aspekt si kurse e kemi të tëtuar këtë disë herat Allah në ruajt nga gjitha e keqe dhe nga gjitha e keqbërës Allah në mbrojt nga liksit dhe çfarë do të thiejë që mund të na thurat pas shpineve tona. E naruaj të rënojë që mos të bëhemi me vedia po vedia. Pjesë çfarë lloj plane që dikujt më buqëç. Dikujt dikon më dëmtu. Apo Allah na ruaj, fen Allah më pengu. Zoti na bof nga të dështët e ti dhe na udhëzon në rrugën e drejtë. Kjo është ajë që padotë të shijoj me trajtu sot e do të vazhdojmë pastaj edhe ne, në në javën tjetër me sërim se qka u bërë i Zotë atyre që u aqe mundin pështë Me po të taman praktikisht si erë dhe dënimi dhe si përfundua në këta agresor që deshën me erënu qabën e Zotët Allah u në ruajtë Me ka që përdo fund Osarallam ala Muhammedin wa ala Ali Osarallam ala Salam ala Salam ala Salam Dhe i në gjesh një safat dhe rëgjën sëfat sa ma mirë Edhe përfundua ato ato atë dhe mos me... në mon të kemi i kujdesu jo të për Më i kalu çofa të njerëzve, e ndalumos ta pun. Domthon, duhet njerëmi plus safat, edhe ku të gjejë vënë mulafton. Mi po nuk është e rregullt, nuk është më qëndri pej fundit, domthon me har përpara ngasë kë i bezdis njerëzit ato. Dhe ishte sa njerëz. Prandaj të kemi kujdes ti plusojm safat namas pasi përpara çimi, e mos më detyron që pas të pi atje me harqa, po adataj që është fund ulet ku gjen vën, që në këtë mënyrë të kemi një disiplinë dhe në harmoninë kët në xhamin Zot është për lehtë.